Перевісився над темною безоднею І охопився руками За огорожу сусіднього балкона Ще мить любовного подвигу І я був на її балконі Далеченько Шекспірівському Ромео До мене тодішнього Балконні двері до її кімнати Були й замкнені Завішені білими шторами У кімнаті не світилося Що було робити? Хвилини з десяток я стояв нерухомо. Прірва між її балконом і моїм тепер здавалася непереборною. Страшно було й поглянути униз, на темну гавану, на автомобільчики біля входу до готелю. Але від самої думки про ніч біля її балконних дверей і про ранок, коли у її чорних очах палахкотітиме нестримний сміх, мене кидало ще у більший жах. Я заплющив очі, схрестив ноги на перильцях тепер уже її балкона І потягся через провалля двадцяти двох поверхів до свого Як я ухопився за свій балкон, як переніс на нього обважніле від страху тіло Не пам'ятав ніколи, не пам'ятаю і нині Мов би сам добрий янгол переніс мене Відтоді, до речі, я й повірив. У себе як письменника Отже, якась сила берегла моє життя Аби я таки сотворив свої натлінки Але любов моя до циганкуватої москвички Якось непомітно проминула, ніби випарилася Нервове потрясіння, страх перед готельною Височінню мене вилікували Я повернувся до своєї делегації яка зосереджено з московською діловитістю перепивалася, усе ще тремтячими руками я налив із півсклянки кон'яку московського конячного заводу і перехилив у себе. Делегація дружно і схвально заплодувала мені, непотужому, про мою принципову тверезість теж усі знали. Я повторив спробу звичного єднання радянських людей у Зарубіжжі. Трохи не захлинувся коньяком, але знову, хай через силу, допив до дна. Під нові бурхливі оплески мас. З того вечора у Гавані пам'ятаю ще одне. Мій сусіда по кімнаті, парторг цеху коньячного заводу, вкладає мене у ліжко, а потім кладе на лоба мені рушника, намоченого у холодній воді і пам'ятаю благодушно тріумфуюче визнання його. Нарешті, Володимире, ти стаєш человеком. Секс лікарняний Сексу у радянському суспільстві не було, це правда. Але ж діти народжувалися, отже, щось таки, «Було. Особливо, коли тобі 19 літ. Це тепер підемо до дівчат, якщо вітру не буде. А тоді жодні атмосферні фронти не впливали на духовну і не тільки потенцію. Шкода лише, що у часи нашої молодості дівчата були менш зговорчиві. А може і добре це є що згадати?» Бо головне у любові, слово секс ми тоді майже не вживали, штурм вершин. Можливо тому, що ми тоді ще не були такі підковані у техніці любові, як нинішня молодь. Чесно кажучи, я мріяв дожити до сексуальної революції і не боявся робити з цього приводу напівофіційні заяви, навіть у перерві партійних зборів. Моя мрія здійснилася... Але, на жаль, у моєму віці найсексуальніша революція не видається такою вже принадною. А може тому, що багато вітряних днів на року випадає нині. Так ось, одного серпневого дня 1958 року сотворив я репортажик із колгосних жнив Олишівщини, де починав свій трудовий журналістський шлях, і поспішив попутною машиною до Чернігова у редакцію обласної газети. Уже в кузові автомашини стало мені гіршенько, в редакції – ще гіршіш, а через якусь годину я уже лежав на операційному столі в обласній лікарні. Гнійний апендицит. Вивели мені гумову трубочку із живота, якою довго сочився гній. І ще сілісінький місяць, Тримаючись за бока, валявся я на ліжкові у палаті, де лежало десятків-півтора тяжкохворих, хірургічне відділення. Або тинявся коридорами лікарні. Життя брало своє, і вже десь на третій тиждень, щойно зняли шви із рани, я вже був вуха закоханий у високу, грудасту медичну сестру. Була вона трохи старша роками, я вже встигла побувати замужем та розвестися. Але мене це не зупиняло, навпаки. Від самої думки про її зрілу жіночість мене усього обсипало гарячим приском. Через кожні дві доби вона чергувала уночі. І коли хірургічне відділення пірнало у задушний лікарняний сон, ми подовгу, часом трохи не до ранку, Розмовляли біля столика для чергових медсестер у коридорному закутку. На столику під металевим грибком затишно блимав нічничок. Я опівголоса, щоб не розбудити когось із хворих, читав їй свої поези і давні і нові про мою любов до чарівної медички. Вірші я писав у день під розкішною липою, що вже ронила зжокле листя, у саду обласної лікарні. Незадовго перед тим у Чернігові вийшов літературно-художній альманах Десна, де видрукувано було і мої два поетичні шедеври «Здрастуй день» та «Перед скульптурою Ланкової». У серці пісня щастя грає, а поряд весь колгоспний люд. Твій подвиг у радянськім краї зовуть величним словом труд. І так далі, і тому подібне. Звичайно, я попросив родичів принести мені цей альманах у надії, що поетичне друковане слово допоможе мені упокорити серце медичної сестри. Вона попросила дозволу узяти альманах додому, до наступної зміни. Аби показати батькам Бо інакше не повірять вони Що у її відділенні лікується така заслужена особистість Я великодушно дозволив Хай, мовляв, широкі народні маси знають своїх героїв З яким жагучим нетерпінням чекав її наступного чергування Любовний сюжет в уяві моїй сягав апогею Я рішуче підійду до столика на яким блимай нічник, і признаюся у своєму коханні. А вона радісно накине мені на шию солодкий зашмур рук своїх у білосніжних рукавах лікарняного халата. Тут я прочитаю нового, щойно написаного під золотистою липою, вірша. «Коханій у білім халаті». Звечоріло. У палатах поміряли температуру, повечеряли потроху вкладалися спати. Знову і знову визирав я у коридор. Біля її столика, на боковім стільці, розвалькувато сидів довгов'язий телепень, який нахвалявся, що знає 10 тисяч анекдотів. І справді лускав ними, як соняшниковим насінням. На стадіоні під час футбольного матчу його стукнули по голові пляшкою з-під пива. Голові нічого не сталося, але пляшка розбилася від удару об голову, надруски і скельця посмугували шию. Довелося накладати шви. І ось він уже тиждень розважав хірургічне відділення анекдотами. Медсестра Реготіла, відкидаючись на спинку стільця і звабливо випинаючи футбольні м'ячі грудей, провокуючи на пенальті. Я демонстративно раз і вдруге, і втретє, промарширував коридором повстолик чергової. Але вона навіть не заважила мене. Цього вечора, що я на нього покладав стільки надій, згоряючи в любовному вогні, для грудастої медички існував лише цей кам'яноголовий телепень із його примітивними анекдотами. І я... Потроху розчарувався у ній. Кинута раптово вічну мерзлоту ревності, моя розпалена любов давала тріщину за тріщиною. Нарешті, десь близько опівночі, лікарня уже геть спала. Мішок із анекдотами попхався до своєї палати. Я рішуче підійшов до столика чергової і не голосно, але твердо. Уже я почувався вільнішим від Шардії, сказав: Вибачте, але мені потрібна книга. Ось тут, власне, і починається секс. У палинючій уяві моїй. У сімдесяті роки я довго і мужньо боровся з редакторами своїх книг. За народний вислів. У голові свайба, а в матні похорон. Дев'ятнадцять літ – це вік, коли ще весілля, не лише у голові. Медична сестричка підвелася за столу, обсмикнула халат на своєму пишному бюсті і понесла його у глибину коридору з тією ж гордістю, з якою Брежнєв згодом носитиме свої нещислими ордени та медалі. Оскільки ж я безпорадно отулився до стіни, як солдат, що не розчув команди начальника. Вона повернула до мене своє фахово усміхнене лице і втаємничено, солодким, багатообіцяючим голосом проказала «Ходімо зі мною». Ми йшли довгим коридором повз двері до палат, повз кабінет завідуючого відділенням, кімнату лікарів. Мабуть, вона веде мене у Сестринську, Сестринська нині порожня, гарячково думав я.